Arantxa da bitjor ha maabi Daixo e bitjor, Zer, moduzgo izabitior? Bolo, nahi, kondo. Gaur ez dut ola, lan askorik egin. Uoi, bani gauza asko egin ditut. Bulegora joan naiz, eta ordenagailuaren aurrean eseri naiz. Bana, baina, eserita ondo, ez? Bueno, bai eserita ondo, baina ordenagailuete mugitu gabego naiz. Lan guztia bukatu arte. Eta zut? Zer? Zer egin bueno, duzu? Ni bani, lantegira joan naiz, eta makina martxan jarri dut. Piezak egiten hasi naiz. Mm Hura. -hmm. Baio, materiala bukatu eta makina, ba, egin dut. Ara, eta ez duzu materialik eskatu? Bai, bai, bai, noski eskatu dut, baina claro, Australiako kamioilariak greban daude eta ez da ezer ez iritsi lantegira. Australiako kamioilaria greban daude. Baina a, Australiakoak? Ba, nire eska. A Australiatik ekartzen dute material guztia. Ara, eta zer egin duzu orduan? Jode, ba hartu, langile guztiok eta ondoko tabernara, hameiketakoa egitea Ze ondo ez da, baina nagusia ez da aserretu o...? Ke ba ez da aserretu, gainera gurekin etorri da, tabernara, hameiketako egitea Ha? Ah? Bai, bai Haa, ah, zuekin joan da nagusia, harrituta nago, eh? Ha, <gaino> ba gu ere, harritu gara, eh? Osa, nagusia gurekin, ba, baina... Normalean ez da zuekin joaten, ez da? Tio, ez, ez, ez. baina gaur bere, klar, gaur bere urte zen Eta berak du hameiketakoa Ahora, hoy va y